Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todas y todos ahí? ¿Estáis ahí o estáis a la...? No sé, están un poco desituados, ¿no? Uh, estuve aquí. ¿Estás ahí o estuve sí. a la... En fin, ¿alguien está a colar? ¿Quién sabe? Esto es divertimento para pequeños monstruos, Analuza Q. Sí, aquí estamos de nuevo. Ose, 13 de febreiro do ano 2014, Ana. Vendres, 13 de febreiro. Ose, pues vamos a desvelar os contidos de Ose, Ana. Sí. De osen divertimento. Ose vai ser un programa moi musical. Sí, sí, sí, a uh -huh. verdade é que si sí, para un pouco variar, si combinamos, no programa máis activista con programa máis musical e underground, ao mesmo tempo sí, así moi artístico, moi subterráneo, se aquí estamos con cousas que van a pasar, si, sí. <risas> sí. Que vai pasar nesta primeira parte? Pois pues, mira, xa na primeira parte xa temos aquí o noso primeiro convidado. Que vai ser Roger de Flor uh -huh. E eh, nos vai vir a falar Do seu último videoclip Que acaba de estrear, creo que o 10 de Xaneiro No, no Carballo Calero Si, sí, nos dirá sí, sí. Sí. Eh, eh... Sobre Ferrol Bello Sobre llamase, Ferrol logo nos desvelará de E momento... o seu novo álbum E as súas viaxes, e moitas cousas que está facendo Si, sí, si, sí, moi moi interesante como sempre Porque algo, algo cocería por aí nas súas viaxes Si, sí, xa, hai tempo que non que, ven por aquí, ademais sí, Un habitual xa, que creo que foi o que máis veces fixou en <risos> divertimento en Radio Feliz E despois das novas produzóns e as viases de Roger de Flor, que teremos? Pois aí polas casi as sete da tarde estará por aquí tamén Pablo Portero e un dúo musical que se chaman Cosmic Blues Cosmic e, Blues que realmente xa o coñecen os ouvintes máis habituais de Radio Feliz Bin porque estiveron no programa Vecinho Noso que mm. ven despois de divertimento estupendo Sons, sons Revelados revelado. sí. que presenta Espe e Maixabi Mal Espina Bueno, Estivaron aquí y, bueno, Se apresentaron Tocaron música en directo Vos volverán A Radio Frisping E esta vez Con outras intencións Realmente sospeitosas Non, Ana? Sí porque están aí Colaborando con Pablo Portero Man a man E teñen ahí Un montón de proxectos xuntos mm, Pablo Portero Cosmic Blues Que xa irá daí? Xa Dios <risas> Moitas cosas tamén Que nos contará Pablo Tamén dos seus proxectos Audiovisuais Da súa relación Coa música ¿Un novo blog. ¿Un novo un novo blog, si, sí, si. Sí. Todo iso a partir das 7 menos cuarto aproximadamente. Deste Benres 13 de febreiro. Ana, és mm -hmm. supersticiosa. Non para nada. <risas> Te persiguen seres con con hachas. Algúnha vez si sí, eh? sí que me persiguen eléctricas. seres extraños E <risa> <risa> para findar o programa cara sete media Pois pues, o vagalume da noite ferrola <risa> A la luce cu piraco a súa senda Sí, porque este fin de hai moitas cousiñas, moita festa Con esto de que estamos en Antroido e tal E hai concertillos e cousas que comentar por aquí Radio Filispín, colectivo o país Radio Filispín, colectivo o Radio Filispín, colectivo o <risa> <risa> <risa> Radio Filispín Sí, sí, cumprimos dez anos, Ana Sí, estivemos outro día de celebración facendo un programa especial mm, Bueno, realmente eh, o colectivo cumpre moitos máis porque isto comezou a andar no ano pois 2003 en cara mm. decembro novembro decembro do ano 2003 então levamos moitos anos traballando para que isto este aquí Se, Pero bueno, emitindo, emitindo emitindo desde de agosto anos. do ano do mil 2005 daí pues, ese décimo aniversario claro. e durante po pues, estes meses moitos moitos actos caberá que está argallando po pues, a xente que eh, se presta aquí a participar de todo como sempre foi en radio Flipspin no coletivo país. Pas están as asambleas, a xente ben, pois propon cousas, logo participa nos grupos de traballo e todo que sai é produto de, de todo o que a xente pois aporta nas asambleas. E así foi, por exemplo, o pasado sábado ese, uh -huh. fest, eh, ese ciclo F flippin by, pois, eh, como non podía ser menos, veu a nos mesmos. Sí, a Filis Radio Filispín Filispín foi sí propio, así propio ¿no? <ríe> A cumprir de xanos Filispín vai cumprir de xanos E chamou ese programa especial Que se celebrou no Ateneo Frolán A nosa mm. sede fundacional E bueno, pues, emitirá a partir do vindeiro sábado A partir das 7 da tarde En diferido, así que xa sabedes Hai que escoitalo Aí está unha parte de historia do colectivo País Radio Filispín A que contaron a xente que se aprestou A participar no programita verá verá máis ocasión de facer radio De contar cousas, contar historias Cada unha súa nesse programa de actos Que verá pois, ao longo deste ano Aí hai un maratón Que é un caldo de cultivo perfeito Para iso, por exemplo Para montarse un programita un maratón, falar, sí, de radio E falar, pois, eso Do que acontece, do que aconteceu E do que acontecerá no colectivo País Radio Filispín E moitas cousas, máis Relocado ao corazón ¿Y esto que estás asoando, Ana Lucecú, es rojas de flor? Sí, que tenemos aquí. Está ahí. Y <risa> ando por la fiesta, a paisaje está muda, raparigo sorrindo, y aparece un solo ah. Es en fundo a guitarra, para cantar esta canción, toda gente acompaña. Vas vas para mas a súa voz la la la o mundo o e parar deír la la la you got it eso un gran río que coman y embargará o mar En millóns de corres no que irán dar a un enfocar O tren va y niño, dentro a gente está a falar Una botella de vino disponemos a brindar La la la o oh, para no la la la la lucare Hay un lugar no norte analucecu. Sí, sí que hay. Ahí ahí está. Sí, sí, quien sabe de esto, pues soy eh, autor de esta de esta peza que se llama Roger de Flor y está aquí, en un estudio de Radio Filispin. Hola, Roge, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas ¿Qué tardes, tal. ¿qué tal, Roge? Bueno, andiveches por Muy ahí, bien. eh, andiveches por ahí. Dando una voltiña, sí. Dando una vuelta de paseo, de paseo. ¿Estiveches por por por dónde exactamente? Pues Foi un par de meses tres, eh, Fui unha tempada por o coche Doume unha rotada e me fui a Francia, a Italia uh -huh. A, a recrear un poquinho estes, estes países eh, Así sen um rumbo Buscando realmente. inspiración Buscando inspiración E eh, eh, a voce que, que apareceu Apareceu Apareceu sí, porque sí. seguimos, seguimos a Viese É así, virtualmente Virtualmente, claro Interneses do señor E mm. aí estaba Roche, de aquí para lá, pues con mil aventuras <risas> Eh, pues, supoño que moitas anédotas, non? Porque foi un viaxe así un pouco show, non? Que colliches e vía la... Era algo que teía pendente ese fai tempo, non? Unsa deixa levar a veces pola vida, por as por e por cousas, mm. e eh, deixa de facer cousas que que a mullha apetecería moito. Eh, Esta era unha delas, non? Facer unha viaxe eu Fuches tiso eh... dous meses. Si, sí, un mes pico. Mes pico. Un mes pico. E eh, como como, eh, como, eh... como foi acontecendo esa esa viaxe, porque supoño que no bueno. momento, pois, pues, en principio, pois pues, ti aí O teu carro, non? como foi a cosa? Pois pues estivo moi ben, porque Fui parando polo camiño Fui suficiando uns concertos polo camiño Fui parando a ver amiguetes polo norte Polo norte en España, en Asturias, País Vasco Todo sí, un pouco improvisado, non? Cataluña, si sí, sí. E eh, eh, despois crucéi Francia Sobre todo a viase centros en, en, en Italia Fundamentalmente, que é un país que eu teña ganas Nen dai moito tempo entonces claro, o país da, da beleza Entón, te deslumbra entonces, mm. Pares donde pares eh, Estás na autopista, paras en calquera sitio te contas un, un pobo maravilloso, un povo medieval, increíble. A costa alucinante, estive en todo o norte por pola zona pola costa Adriática, pola Toscana, todo por. Florencia, Génova, Módena, eh, en fin, Assis, por a cantidad de pobos. E foi unha viaxe pois increíble, non? E coñecín pois, descubrín pois xente Eh, ali tamén hai un lugar no norte, en Italia mm, mm. Hay, mm, En todos os lugares hai lugares no norte <risa> Se podría resumir todo isto, non? Bueno, e surgiu unha inspiración, surgieron cousas Porque tamén non había ese que tiña unha necesidade personal pero aí, claro, a faceta artística se mistura con todo, non? Estando en Italia y Estando sí, en eses sí. lugares, aparece de repente as musas sí, sí. Bueno, os, os grandes poetas do século da Zanove o Urbayro e compañía, iban todos por Alí. Porque por algo sería o, o comprendí perfectamente cando uh -huh. eh, cando arriba aí nesos nesos povos mariñeiros e eh, tal uh -huh. bueno, pois pues resulta que eh, que hai nas minhas más un libro de dun poeta inglés precisamente chamado William Blake do que ou ir a falar pero tampouco nunca lle prestara maior atención unha carambola fixo que eran nas minhas más abrí non empecé a ler entón eh, surdiu algo, algo máxico non unha conexión brutal ¿no? con, con Co, cos, cos poemas deste home. Entón, antes da viaxe tiña musicadas un, un par de un par de pezas e deixino reposar, non? Entonces, eh, antes de emprender a, a viaxe comprei unha consegui unha algunha antoloxía un, con todo o seu poemario e eu levei de compañía, foi unha compañía uh -huh. estupenda nesta viaxe, eh, Nada, que surdieron en un mes y pico eh, A friolera cifra de 24 cancios ¿no? O sea, en, es esa tíos, eh, se, en esa vía se surdieron todas esas canciones Surdieron 22, 2 estaban feitas de antes ¿no? Pero digamos que ahora teño eh, Para hacer un disco doble De, de canciones de, de William Blake Y todo con poemas de William Blake Sí, sí, en inglés, inglés Unha edición de... bilingüe, sí, respecto ao original uh -huh. eh, Digamos que tira moito pues, a, a, precisamente ao fol británico ¿no? uh -huh. eh, eh, Moitos grupos que influenciaron no seu momento Sobre todo na miña primeira xuventude. Agora uh -huh. bueno, creo que estou uh -huh. na segunda sensación eh, Como, por exemplo, os Pogues eh, están aí Faith for Convention está aí Os Kings están aí Algo de Bowie Um, bueno, en fin, Donovan Quero dicir, hai, hai moito fol británico Tamén un pouco de, de, de rock non Entón, todo isto floreceu A través do canalicei no? A través de dos poemas De, de este home, de William Blake Pero isto xa non é Roger de Flor Isto é outra cousa que todavía está aí procesándose Outro proxecto uh -huh. Outro no? proxecto que ten que ver co novo álbum De Roger de Flor ou non? Non, non, por outro lado isto co, co Silvestres, precisamente hoxe Eh, creamos un grupo de WhatsApp que é grabación do disco, do silvestres para empezar, pa empezar a coordinarnos cando nos podemos ver para os ensaios uh -huh. Eh, o son sea, ese exclusiva mundial, decimos aquí en Radio Flispin que creou <risa> Roger de Fuero un, <risa> un grupo de WhatsApp <risa> <risa> para a grabación do subindoiro disco Pois si, si, hai que as, as, as cousas modernas cando son prácticas e que hai que, que aproveitar esas súbidas claro. estupendamente, si. Sí. e mm. ese disco claro, aínda está moi verde, non? non te creas, eh? Te ah. creas porque moitas cancións de feito xa xa cantamos en directo, eh, están xa están eh, Maduriña, o uh -huh. peso é, eh? o pasa que fai falta pois pues, darlleis unha voltinha e eh? eh, algunha cousa nova que nunca miramos eh? uh -huh. Pero... Entre desas de cancións está Ferrol Bello sí, sen dúvida, claro. Si, sen dúbida, claro Que che parece se ouvimos e sí. logo contamos esta historia de, de Ferrol Bello? Perfecto Vamos a intentalo aquí, a ver que pasa Está comenzando a rolar o vídeo e Roger sabe que hai unha pequena introdución. Sí, mm. bueno, básicamente o que di é eh, que Feiticeira Producións, que a pequena produtora que eu crei para sacar os meus os meus traballos. Por mm. certo, aproveito tamén para darlle publicidade a Feiticeira, Feiticeira claro, claro. Producións. bonito nome. Entonces, é o que presenta. O eh, primeiro traballo des, de, desta produtora é este vídeo. Mm -hmm. Esta canción Ferro Vello. Fíxate tía nel o cuco con esas Aí está, aí está. Ferro Vello. Mm. Bueno, pues escritamos a peza en Ferro vello Bello Pedimos disculpas porque sí. Houve aí certos cortes que bueno, Evidentemente non se corresponde coa grabación orixinal Que teñen que ver co, co, co Portátil que estamos utilizando Que realmente está está nas últimas Bueno, Roge, creo que en calquer caso Esta peza se ouiu moito E aí por aí que indique Incluso esa un fenómeno viral Non sei se si chega tanto ou non no, a, tanto, a tanto non chega, a tanto non pero... chega pero Moitas se... visitas ten, ten creo que O diez que mirei tiña 2500, eh, o cual pois pues, tampouco no está nada no, mal. É unha canción sí, pequena, unha pequena canción realmente. A canción realmente é unha a canción orixinal, é unha canción do folk eh, inglés de Iwan Macol, que despois popularizaron fundamentalmente os Pogues, tamén os Dubliners. Pero Nos levábamos ao nos, noso terreno. E eh, eh, bueno, atámoslo ao, ao galego e Un poquiño para falar das nosas circunstancias Aquí nesta uh -huh. bisbarra De alguna maneira E por qué? O sea Que surde primeiro aquí? Porque eh, creo que esta canción xa Ouvira eu eh, en algún concerto Que xa tocabas aí como unha especie de extra Si sí, Esta, de feito, cando uh -huh. presentamos O anterior disco Con, con o Bando Silvestres eh, tocaroma, to, Tocamos uh -huh. esta canción Porque trouxera eh, o batería Silvestre Sergio Galego mm -hmm. eh, Atroux un día un ensayo E dixo, coño, se me ocurre Aquí e tal, esta adaptación de, Do Dirty Old Town es, Escoitámola, eh, todos quedamos encantados non Vimos que era canción que tinha moito mm -hmm. que moito, moito, que xente, moito potencial eh, E sobre todo a, sentimos a necesidade de, de transmitir un pouco as nosas Emocións e sensacións Respecto mm -hmm. a este tema que tanto nos sensibiliza a, a todo o mundo, mm. claro, que, o, do, do, a... do traballo, do paro dos hasteleiros. Mm. A partir eh, dessa ¿no? de, de esa idea de esa adaptación, pues, surde pois pues, o que o vídeo, ¿no? o sea, con como como acontece iso, Que dirixe o vídeo, como se realiza. Bueno, pensei que, que claro, em eh, como temos o, o barrio de Ferrolvello, pues, eh, digamos que visualizei rapidamente que teniam moito moito eh, atractivo, no? para cinematográfico, tal como está o barrio. entonces eh, pensei que estaría ben pues, facer a modo de denuncia un poquinho isto, tocar este tema, o tema do, da recuperación do, do casco bello de, de Ferrol, eh, do casco contigo, do, do, do Pou. Eh, despois, o, o asunto dos astereiros, por outro lado, é a historia humana do, do protagonista tamén, no que pode ser pues, cualquera persona que se queda no paro, sin traballo, tal cual, e cual, as súas circunstancias. Entón, eh, Eu, eu seguida dime conta de, do potencial que tiña visualmente a canción Entón escribí un guión, o guión do, do clip Tuve entanteando a ver se si alguén me podía dirixir E como non me convencía moito, pues, eh, atrevime Ao fin e cabo xa é o dúo décimo videoclip que eu fago Entón traballei con varios directores diferentes E vas quedándote con cousiñas, non? Non son un cineasta, vas profesional, pero digamos claro. que vas aprendendo pues, sí. eh, o básico feito un traballo pois, moi moi sinxero, moi humilde, pero que, que creo que ten certo encanto, non? Entonces é iso que me atrevín a, a dirixir, foi unha experiencia fantástica. No, o primeiro traballo de como directora foi si, de, sí. de sí, un sí. videoclip, foi foi moi moi divertido, Estaba sí. na miña salsa, que además usou un pouco mandón, entonces eso de dirixir a min me, me, me encantaba, aquí, no? de decir, la... a, acción <risa> e corte eran pues, fantásticos. Actores dos ah. circuitos profesionais, non, do teatro, ¿no? pues estaba Si, sí, tiven a sorte de contar con, con por exemplo con Elga mén unha experiencia uh -huh. contrastadísima uh -huh. moitosísimos anos en Bartoleta Teatro, etc. Sí. Eh, tamén está Leandro está Leandro Lamas, que aparte uh -huh. de ser un, un excelente pintor como todos saben, pois pues tamén fai os seus pinitos no teatro. Uh -huh. eh, eh, por certo canta na canción. A grabación, tamén bebo o estudio que canta moi ben, Por certo eh, cantoelaás de outros compañeiros como, como Carlos Mosquera o Juan Padín uh -huh. Tamén está unha actriz que se chama de pillado. Eh, moi talentosa guapísima tamén está por aí total que tiven colaboracións eh, estupendas estupendas ¿no? sí, e sí. logo pues, o, o marco tamén pues, elixiste elixiste os, os lugares e todo iso si sí, localicé no seu momento do, me din bastantes paseos por, por a zona por Ferrol entón fun anotando as ruas pues, digamos que máis máis axeitadas no? para, para, para rodaxe e por outro lado tamén tivenmos a fortuna de contar co, co, co barco ría de Ferrol que do amigo Bedoya que que nos o cedeu pois, moi gustosamente. De feito, vei unha grabación con nós por toda a ría, as, as escenas que salimos pois, mm. caracterizados de mariñeiros, eu, tanto eu como os silvestres. Pois, mm. eh... Que esa embarcación tradicional que hai pues, una, no, no sí, Porto de Ferrol, que todo o mundo sí, Foi un antigo pesquero no século XIX que rehabilitaron como da, embarcación tradicional, é o clásico. O clube do mar, é no? eh, eh, sí, a propiedade. Sí, sí. É un, é, un, é un clásico é, é, Entón, pues nada Grabando entre castelos Imagínate que maravilla Que gozada Non hai na, claro. na ría de Ferrol tamén sí, Entón, sí. por un lado Pues eso, Ferrol vello Outro, sí. a ría Non sei que Entón, é un vídeo pues, Que ten moito... Uh -huh. Muda tertivo, uh -huh. eu, eu, eu, eu, eu creo es, que me me deberían hacer conselleiro de turismo aquí. Claro, Di que sí. eu, eu a, ir a parte agora institucional, ¿no? De repente, pois pues, aparece o Concello de Ferrol de algunha maneira e vos digamos eh, anima con ese traballo, de algunha forma vos apoia esa produción, porque se si aparece o logotipo do concello, sí, no? Sí, bueno, eu lles pedin eh axuda para problemas para financiar, para claro. financiar para pagar un cámara para uh -huh. pagar unha montaxe, no? Un sí. montaxe <coughs> profesional. Uh -huh nos deu unha axuda que foi unha colaboración non non axudou a sufragar todo sí o que todo o videoclip porque un videoclip estas características é mm. máis costoso Cómo, Do, como foi ese contacto co Concello ou boa bueno me trataron con, con, con cordialidade con respecto que non mm. é pouco eh, eh, eu espero que me paguen todavía non o fixeron pero eu conto que sí que, que acabarán pagando creo Ajá. que creo elles le vi unha copia por ali <risas> <e, e>, <risas> justificaxe uh, to... esa producción ¿no? si <risas> sí, está, está máis que justificada penso eu si sí, sí, bueno, sí. foi un traballo que mereceu a pena e, e aparte de feito me están est está sendo moi emocionante porque xente de Siente de Ferrol, sobre todo siente que está fuera de aquí también, eh, que, claro. me, que me felicitan y tal y cual, pero eh, que está siente de Alemania que me envió uh -huh. un mail de, de Londres siente, siente que está siente, de Ferrol, siente, que está fuera, siente que está sí, fuera, que veo vídeo Está en Madrid, bueno. se sí. emociona muy claro, claro yo siempre era claro, una morriña claro. sí, eh, sí, sí, sí. Sí. Eh, enorme, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero bueno, mi, mi, recibimos vari varios varios mensajes, son que se, se emociona, que que lloraron, que vendo, que claro, tal y cual, bien. que muy agradecidos. Mm. Y claro, eso bien pues imagínate, eso, claro. me, me Vamos encanta. a Ana Lucía a darle tiempo ahí a ella Roja que vaya a que se prepare sus <risa> <risa> <risa> porque nos quedan 10 minutos de entrevista. <risa> Entonces, so, pues, no, sí. no puede ser, se acaba de llegar. Sí, pero eh, técnicamente uh, o, o nuestro siguiente invitado que, que va, va a ir a 7 a 7 menos 10. Entonces, pues eh vamos a decir ahí a que se acolló ahí o micrófono exacto yo pom vamos a y, y esto que, que vamos a escuitar Roge que mmm. Que, que vai ser, que vai preparar aí, no problema que estamos os micros Buscando unha das cancións, que fixen de William Blake, si queredes, sí, claro. frías, como Primicia mm. Mundial. Primicia, así, ah, pues, ah, aquí estreño. Eso sería pues, o que falamos antes. Nos merecedes eso é máis. <coughs> estamos falando pois pues, ese eh, traballo, digamos paralelo ao que son as producións de, de Roger de Flor, pois pues, eh, eh Bueno, non parece que non dan para moito máis o oh, oh. <risas> Pero é eh, perfecto Vais a ouvir perfectamente E aquí vamos a ecualizar Todo para que o son chegue A perfección Si, sí, si, sí, ese, ese microfone Analuzico comproba que está encendido Que ten o da guitarra A ver se si está aí ok E, bueno, pois... Pues, eh, Aquí estamos, en Radio Félix Pink, ese está Ben y otro también, ¿verdad? En divertimento para pequeños monstruos, en riguroso directo, vamos a hacer aquí una estrena mundial, se podría Qué decir. ¡Qué guay, ¿no? Sí. sí, mira, esta, esta, chama, esta canción, eh, la primera que fíjense, dos poemas de William Blake, sí. titulase Spring, titulase es por primavera. Sí. en conta que até temos xa volta da esquina, primavera. É un pues pues, <risa> pues motores se si vos, si vos parece, pois pues, é eh, unha edición bilingüe, se si queredes reci, recitar a poesía despois a canto. Sí, sí, claro. Claro. Si, si, sí. claro. Esa... adaptación dun poema en de William Blake edición, de unha edición bilingüe que en, en inglés en castelán, entonces o o poema en castelán. Dice, "Suena la flauta y ahora deja de sonar." Las aves gozando noche y día, el ruiseñor en el valle y la londra en el firmamento. Alegres y dichosos dan la bienvenida a la primavera. Un muchacho lleno de gozo y una muchachita pequeña y dulce. Y el gallo canta al igual que vosotros. Alegres voces, ruidos infantiles. Dichosos dan la bienvenida a la primavera. Pequeño cordero, aquí me tienes. Ven a lamer mi blanco cuello, deja que acaricie tu suave lana y deja que bese tu suave hocico, alegres y dichosos demos la bienvenida a la primavera. Sound of flute, now it's mule Bursty like day and night Nightingale in the dale Darkin sky, merrily Merrily, merrily To welcome in the gym Little boy, full of joy Little girl, sweet and small Cock the screws, so do you Merry boy, symphonoids Merrily, merrily, it's a welcome in the gym Don't lick my white neck Let me pull your soft pull Let me kiss your soft face Merrily, merrily, to welcome in the gym Merrily, merrily, we welcome in the gym Gracias. <risa> bueno, pues aquí, exclusiva Mundial, Roger de Flor, interpretando un de esos poemas de William Blake. Se nos dijo antes, nos adiantó que van a conformar, pues eh parte dun proxecto paralelo que Roger de Flor como tal e o Silvestre para, un disco doble moitas cancións e moitos poemas. Sí. Pois pues moi ben, aí como un trovador, eh, que xa é Roger de Flor, pero sí. se nos acaba de transformar agora en un trovador interplanetario. ¿eh? Isto <risa> vai dar moito de si, sí, eh, isto, sí, sí. uh -huh. eh, bueno, teño depositadas bastantes ilusiós neste proxecto claro, todo o proxecto que arranca sempre pois, é ilusionante non? Mm. digamos que isto pois, é... mm. tem moitas posibilidades porque non, non só hai cancios bucólicas hai cancios festivas tamén de taberna mm. hai cancios máis psicodéricas é... uh -huh. vai dar moito show uh -huh. Bueno, Roge pois pues estamos nos últimos cinco minutos do programa non sei que do, do que, que prefires facer exactamente Bueno, eh, Querés recitar outro poema? Prim prim primeramente, ¿Quieres? convidar a xente a que entre en Youtube claro. eh, e que, eh, que visualicen ese videoclip que fixemos eh, mm. Ferrol, Bello, Ferrol Bello. Eh, que Bello Eso o, se pode buscar en Youtube Sí, moi bueno, sí. si, sincero Roger de Flor, e Reo Silvestres, Ferrol mm. Bello eh, eh, Apareces aí nas primeiras de cambio non Entón, pois pues, nada, convidar a xente que, que o besa, que o disfrute eh, mm. un pouco máis E estaremos es, atentos ás si evolucións de Roger de Flor que non sei se si xa nos pode adiantar algunha cousa que vai a facer por aí algún concerto algún concerto concertos por aquí, aquí cerquiña non, non teño nada teño unhas rías baixas varias cousas dentro de dúas semanas vou en Pontevedra en Vigo en Tui bueno pues, por aí eh, tamén eh, hai ouvintes eh? Eh, y, mm -hmm. sí, ¿Sí? Sí, podemos eh, irnos tamén e eh, depois tamén <risa> por suposto cuidado no coche creo que cabedes eh? entre, entre dous amplis hai un sitio ahí. en que sitio isto vas tocar por exemplo si eh, eh. en Pontevedra vou, vou estar no, no pequeno karma no pequeno karma xa tu hai ali, ali na, na zona bella de Pontevedra uh -huh. eh, en Vigo creo que na Pecera en Tui non, lem non lembro agora mesmo uh -huh. e eh, despois teño unha cousinha máis por aí é posible que marzo este en Pontevedra a mediados de marzo eh, co colectivo Terra que me, chama, ah, me chamaron ah, ah, outro día festival no ah. na, na súa sede, no seu local que fan concertos acústicos mm. de vez en cuando eh, eh, eh, contacontos, bueno, fan actividades e eh, O outro día tiveron a a de chamarme eh, de contar comigo, e eh, penso que está para cousa para mediados de marzo. Entón, pois pues é iso. ben, bueno, pois pues vamos a, a volver ao disco, o último disco realmente última no, no, ah, bueno, sí, sí, A última canción, claro, que claro. Se, claro. se trouxe un xoguete novo ah, ah, e ten que sí, sí, sí. <risas> Vamos a explicar lle a xente que exactamente iso que tes te aí, Roge. Pues me tiño un xoguete novo, que estou como como un nene, como un neno con zapatos novos, eh. Mm. Porque é un charango, eu, cando tocaba co co querido e admirado Marqués das Viñas, sí. el un charango sí. que sempre cando íamos mm. no coche ou cando íamos eh, nos, nos descansos dos concertos, sempre eu sempre lle o charango. É eh, moi recorrente. É moi moi divertido, non? Mm. Entón, eh... Non ten que ver nada cun ukulele. Si, sí, é bueno, da familia, é, é da familia. Ah, é no, a, se nos do, parece. parece ten unha corda máis por sí. abaixo e son cordas dobles. Mm -hmm. E te, te, sí. te maior resonancia, este mm. troxero ademais de Perú. De bonito de madeira de naranxo unha peza mm. única, artesán o sea que estou encantadísimo moi moi bonito, xa sí. entón, se si queres, tamén os treos <coughs> sí, todos, sí, todos, sí. todos son estereas para vos aquí, vamos, <risa> Además, vamos a facerlle unha foto e a colgala no, no Facebook para que a xente besa como é este charango, moi parecido a un ukelele que xa está desouvindo adiante, Roger unha canción, a, das primeiras que aprendín ¿vale? unha canción que, es, que, que das minhas favoritas de sempre cantaba Luis Anstro decía que mundo maravilloso what a wonderful world I see trees of green red roses too I see a blue for me and you and I think to myself what a want world I see skies all blue and close away the bright blessed day the dark sacred night and I think to myself what I want Full world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces that people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really saying, I love you I hear babies cry I watch them grow They learn much more That I'll never know And I think to myself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 Pues aquí estaba Roja de Flor Co seu charango Ese instrumento que se marcou Moi bonito de madeira de laranxo Procedente do Perú E sí, sí. aquí estúdio Roja Pois pues, procedente tamén da Italia Da França De, de moitos sitos máis Pois é contándonos aquí Moitas historias Que teñen que ver con poetas malditos Como William Blake E as súas propias produzoons As súas próximas produzoons Co silvestres mm. Bueno Roja Pois pues, encantado de que estiveras aquí Unha vez máis Últimos segundos para dicir o que queiras Nada Un saúdo aos ointes de Radio Filispín e Unha aperta para vos e Ánimo, que son superfan do vosso programa E, deste, e desta emisora que, que, sigue, que dure moitísimos anos máis Moitas gracias, oh, Roge Con que nos despedimos do, do, do teu último álbum? De, o álbum Roger de Flora Presenta o Silvestres Ah, que que irades vos? Aí, pues, vamos a ver, Ana, por exemplo Ah, mira, Ana Aquí hai unha que se chama mira Ana <ríe> Bueno, pois pues, di algunha cousiña Mientras eu busco aquí <ríe> busca contanos algo mentras Roger nada que os agardo nos concertos e eh, eh, que espero que na presentación do disco que será suponho que a finais de primavera finais por de eso, primavera espero volver aquí junto a vos ah, para entón, volver a presentar dentro as, de nada estás as, por aquí as, as cancións novas dos silvestres até pronto Roger chao a mes Na morada Da artistas de todas as cores Trapecistas, músicos, ou do, ma, do Ana Un día le voume a súa morada Ana Bendito día que coñí esta guitarra Oh Outra desilusión a xin ya rompeu meu corazón Me... Sempre desenganzada a Ana Mais ao final volvía as andadas Malabaristas, fotógrafos, actores Contorsionistas e tamén pintores Tas presti dichi te adores dame en o esculto That's E entre as nubes non estaban está mal Mais teño que sair a camiñar Ah, sou un desastre E que llevo facer? Ha. Canto te vexo má xiña, teño ganas de correr pero xe quedarei deitado aquí vendo que camiño seguir na miña vida Ah, son un desastre é un desastre son un desastre é un desastre Son un desastre, un desastre. Un desastre son un desastre, ay que desastre, son un desastre, y voy soltando las trenes. Roger de Flor, que estuvo aquí en Divertimento para Pequenos Monstruos en Radio Flispín. Sí. Un auténtico desastre, ¿no, Ana? Que va, una maravilla. Ten que volver más. E continuamos, continuamos aquí en Divertimento para Pequenos Monstros o Se Benres 13 de Febreiro do ano 2015 E xa temos sentado ao seguinte convidado, que ven con montón de xente máis, non, Ana? Seguintes convidados, temos a mesa chea de xente. Sí, temos a mesa chea de xente, pero vamos a comenzar, pois polo máis inmediato. Aquí, Pablo Portero. Hola, Pablo, que tal? Hola, que tal? Boa tarde. Pablo, ti eres o máis inmediato. Buena. Joder, por cercanía, pois, pues, parece ser que sí. Na mesa, tocame moi preto, dousa. ¿sí? E os proxectos máis inmediatos de, de Pablo Portero a Naluceq, pois pues, eh, lembramos aquel documentario dedicado a Osecafonso do ano 2012, non sei se si el nos Si veo por aquí a falar del, pero pero penso que sí, que de, que la fisa ti canto tempos pasou xa, eh. Mm. Do ano 2012 que foi cando estivo aquí Pablo Portero, non lembro se si por unha outra circunstancia volveu, pero a verdade é que é case o máis inmediato, non, así, digamos, findado que mm. que tes. Sí, bueno, eh, non sei, a miña percepción do tempo tamén Pois eh, se me llanta a túa tamén non? Eh, Para min, tres anos, pois parece que foi onte non Cando estábamos aí gravando en Compostela De outro xeito, non gravando outro tipo de contidos Traballando un equipo moi diferente o que, que agora teño ás veces, non? Cando teño a sorte e eh, teño a fortuna de traballar con outra xente eh, si, sí, pasaron tres anos e eh, uh -huh. eh, bueno, está ben que o tempo pase para, para tamén repousar para mm. saber un pouco guiarte cara diante non? Mm. Este proxecto que fora presentado en Compostela Eh, se si non lembro mal polo aniversario no pasamento da... Uh -huh. de... oh, no, no, no Auditorio no, fora, de Galicia Fora sí, a interpretación do, <coughs> do, do, Gran do Grando la Vila Morena O uh -huh. aniversario sí. da interpretación do Grando la Vila Morena na propia Compostela Si, sí, sería sí. un pouco a um, escoller unha data que, que lembraba aquel uh -huh. concerto apoteósico non que lembraba uh -huh. moitísima xente do C. C. Afonso en, en Compostela No uh -huh. E, eh, bueno, si sí, foi un evento que, que a verdade, é que foi un, un evento de, de conxunto, non? De unha parte da cultura galega e, e, a nosa parte, a nivel audiovisual, pois, penso que foi considerable tamén, fixemos un bo traballo. Eh, e, a partir des pois, dun, dun momento tamén persoal e creativo bastante complexo, e, moi difícil para min, a verdade, pois fun dándome un pouco de oxíxeno e mirando que por onde tirar, que me gustaría facer e aquí estamos de novo, claro Porque foi tamén un período ese que ocorreu, entende, ese Eh, documentario dedicado ao Secafonso no ano 2012 a Teose, donde pasaron moitas cousas a nivel persoal porque sempre pasan cousas a nivel persoal sí. e máis no caso de Pablo Portero, non? Non, <risa> <risa> non. No. no caso de Pablo Portero, pois, supoño que ocorren as cousas que teñen que pasar, non? Eh, e títeras a túa vida coas túas pequeñas historias, os teus relatos, non? As veces breves, outras veces con posibilidades de ser longa non? E eh, eh, si, sí, a miña vida Pois, eh, dende logo é eh, A miña, e eh, a teño moi moi presente Na miña obra, no meu traballo E eh, me gusta moi tocando, alguén me dijo Pablo, isto que acabamos de ver Pois, se nota que Oficietx es ti, non? Amarse de que te guste ou non E eh, eh, por eso estamos aquí, non? Para presentar cousas mm. novas, claro, eh, cosas novas Cosas novas novas que, que Que teñen nome pff, Así como bastante para Diseccionar, non? Amar sí osa que incluso se pode ler do revés, non? Si. Sí, eh? Bueno, case, non? Eh, se fose ama, pois pues, teríamos un palíndromo, pero pero si, sí, a verdade sei por onde vas, creo que si. Sí. Eh, sí que tiven especial cuidado na forma nestes anos, mm. non? Non quisen tampouco meterme a facer as cousas de calquera forma, non? Mm -hmm. Inclusive, as veces, deixei de facer cousas por non facelas a medias ou por facelas un pouquiño mal ou, ou non moi ben mm -hmm. eh, E foron uns anos tamén de ter unha percepción miña como creador que non tiña antes, non? Agora me veixo nunha responsabilidade comigo mesmo, non? Mais que con calquera Amar, o sea, aí detrás deste nome hai moitas cousas, non? Si, sí, ah, hai moitas cousas, claro eh, Como dis como diseccionamos a, a verba amar? Amar, pois a diseccionamos Eu a diseccionamos O este verbo? Como consugamos? Bueno, pois eh, amar, amei Dende logo que si sí, Pero tamén amo eh, Amo o traballo que fago Cando fago Amo o traballo que fago Inclusive cando non o fago E... Eh, E tamén amo a xente que teño a sorte de ter cerca non de asxarme, de apoiarme, de, de ensinarme sitios, lugares, lugares de mim mesmo non. Mm. E, eso é un pouco amar, non a, a miña relación, pois, coa mar, en recuperar a relación coa paisaxe e, e comigo me, mesmo tamén como eu querer, como eu sentir o xa que hai sentimento, hai paisase no? hai moitas sí, cousas no? si, sí, hai unha implicación, eu penso que sempre me implico normalmente moitísimo non? nos traballos, nas curtas é mm. eh, un punto de inflexión eh, existencialmente si, sí, é sí, un punto de inflexión creativo claramente, mm. eu vendo as imases que fago agora eh, eh, o que quero contar, eh, trato de contar pero me costa contar pois vexo que como voltar a un punto Mm, distinto mm. Eh, do meu traballo, mm -hmm. un punto que non que non segue a liña que seguía antes, mm -hmm. amar, ainda... eh, son moitas pezas, son 17 sí. pezas. Sí, son 17. Por que son 17? Son de Pois son 17 porque porque eu plantesei este este traballo como un conxunto de, de retais que se poden que se poden asociar, unir. Creo que teña unha lonxitude, creo que que podemos seguir gravando pezas da mar, pois no ano 2016, tranquilamente, non temos presa, non? Uh -huh. Pero 17 son as que é preciso para construir a estructura básica non? dunha historia uh -huh. e que poda ser como unha especie de longa metraxe, non? Esta primeira peza da mar sería como apertura, como cando vas a ver unha peli, E te presentan os créditos de inicio e o arranque non Ou nunha peza musical a obertura, non? sería Exactamente, si Sería un pouco ser. sí. uh -huh. a idea Bueno, eh, ves de presentar precisamente Amar 1 Si sí. Contanos, o sea, como, como calía o punto de partida desta de, de peza global Amar Que ti estás aquí agora dicindo que eh, está conformada por 17 pezas uh -huh. Como se for un puzzle, non? Si sí. Perfeito E a primeira bueno. delas, como é? Por que? Se apresenta nun momento determinado últimos, neste último mes de, no, no mes de xaneiro no? uh -huh. Uh -huh. Bueno, a verdade é que como non había ninguna presa por, mm, por facer as cousas rápidamente Ni impresionados nin por ninguén mm, Eu dime conta de que había unha oportunidade de participar nun meeting en San Sadurniño Un meeting de creadores audiovisuais Bin que podía gravar algunhas imaxes moi interesantes no Concello como o litoral, a nosa costa e tamén os nosos bosques, as fragas a nosa natureza pois ten importancia, pois dicen eh, pois mira, aproveito eh, grabo en San Sadurniño presento aquí o meu primeiro paso, non? para que non teña esa presión de cando comezamos, cando cando empezamos a montar esto, non? cando facemos realidad esto, pois canto antes millor, non? Mm. Osa que é eh, ese... Ese, ese lugar de encontro de, de cineastas, ¿no? de artistas do, do visual galegos que foi o Chafaina Lab en San Sadurniño foi un pouco a excusa para presentar, ou a meta, digamos hai que chegar aquí para presentar isto a a sí, primeira parte de todo este trabalho. Si, sí, máis que nada porque, aínda que a primeira parte dun traballo longo ten unha importancia moi clara non? no traballo final, tamén era cousa de De quitarte un pouquinho o peso de arriba E dicir, bueno, hai que tirar a andar con isto eh, E presentarse a cabeceira, uh -huh. a intro Para poder empezar a narrar, non? Cousas que, uh -huh. que quero contar, claro Bueno, evidentemente, para saber máis de amar e de Amarún, en concreto, hai que visualizar Amarún. Sí, Se pode visualizar nalgún sitio? A plataforma mesma? que están a levar todo o tema de subidas a internet, dende de San Sadurniño que o fan, ademais, con unha eficiencia total, Semana a semana vai subindo os traballos participantes, non? Nesta Chanfaina Lab. Chanfaina Lab, disentes mal. Sí, Lab. Bueno, esta cousa de trasladar mm. o culinario da chanfaina este mezcladillo total non de cárnicos e demais con momento sanguinolento, pois pásalo tamén o campo audiovisual, non? Con traballos de todo tipo, documental, ficción, artísticos, non artísticos. Cada semana van subindo, entón invito a que a xente eh, pois eh, entre en Fálame de San Sadurniño, que é a plataforma que leva todo isto e moito máis, e que aí podan ver o meu traballo e os Cale, compañeiros. Caleo o, o enderezo. Claro. Creo que fálame de sansadurniño.org se non me equivoco, no, pero fálame de San Sadurniño. Sí, é un espacio impresionante onde tamén podedes atopar eh, todo tipo de narración oral oral vencellado ao concello sí. moi interesante. Fálame de San Sadurniño onde tamén podemos atopar a, a Pablo Portero na Luce Ku? Sí no, no <laughs> sé, que tens que ver con, te meeñañado con San Sadurnño únicamente a ligazón e a chanfaina. Pois non, a ligazón era chanfaina eh, A ligazón foi Penso que a ligazón de todos non mm. Manolo González Un tótem do audiovisual galego que, que emprendeu moitísimos Traballos estupendos do audiovisual en Galicia E que xuntounos a Un montón de francotiradores E eh, francotiradoras non? Mm -hmm. Esa foi a, o, o eixo De esta mm -hmm. chanfaina mm -hmm. bueno, eh, A todo isto, de repente Na lucecu fíxate ti Aparece na vida de, de Pablo Portero Eh, un Elisa y Andrés sí, que, que es, Artísticamente también. se llaman Cosmic Blues Un dúo musical Un dúo musical Bueno, eh, vamos a saludarlos para meter así algunas voces <risa> más Porque están aquí Y te debo escuchar un poco más su micrófone claro. eh, Tanto Elisa como como Andrés Hola Elisa, ¿qué tal? Hola, bien A ver, que te subimos <risa> su micrófone ahí que, Perdona que estaba hola Hola Probando, probando Pues non sei sé por que no, ese micrófone non no se escoita está apagado. Non, non apagadei os micrófonos A ver agora. Hola, hola. non sí. escoito pues, No, así, no que non no, no no sé que, pero no, ese micrófono non non no hai unha discriminación ese, positiva ni e ese tampouco, pois. Pues, sí. pues, a ver a mesa auxiliar, que lle que pasa aquí cos Eh, ese micrófono funciona? Sí, eh. eh. Pois pues tampouco no, funciona, no. pois pues non funciona os micrófonos, ou sea. isto é grave. Va, bueno, va, que nos comente un pouco <risa> meta seu intento eh, ver, non no quites eso, no, non quites. Vou intentar mirar aquí que é o que pasa. Eh, eh Pablo Cale como surdes a esa vinculación esa, eh, ese encontro cos Cosmic, Cosmics. Cosmic Plus. A mi tamén me costaba ao principio dicirlo ben os, co <ríe> sí. os Cosmic Pois os, os Cosmic Blues eh, Son unha Son unha parella artística que Que eu, pois a verdade que Conhecín un pouquinho alguna vez Parei a hablar con eles alguna vez Pero nunca pensei que Que fose a ter unha relación maior con eles O que si sí que era era bastante probable era que nos atopáramos no camiño porque son unha banda de ferrol, son unha banda de chavales moi jóvenes que están botando a andar no mundo da música e xa os vira en concerto alguna vez. En unha ocasión, pois, atopei a, a Elisa e Andrés, e atopei que tiñan unha forza especial, e atopei unha canción e como, soy, como son moi de, de escoitar algo e que me quede aí, e digo, con esto se pode facer tal cousa. Pois, pois pensei, xo, esta canción pégalle moitísimo o que eu quero facer, non? E así foi. Bueno, vos pues agora sí que xa temos a ese problema Con os micrófonos, hola Lisa. Agora sí. si. Sí. <risa> oh, bueno, bueno, aí está Lisa e aí está Andrés. Ola Andrés. Hola, buenas tardes. tarde. Bueno, vos dous xa estiveredes aquí en Radio Filispin no programa Veciño sons Revela 2, co eles eles din, aí pouquiño e, bueno, o se tocaste aquí música e tal. Bueno, acaba de comentar, Pablo, como foi ese encontro na terceira fase coa co nave espacial do vosso colectivo grupal. <risa> como foi ese encontro, dándonos a vosa versión? Pois pues todo encajaba perfecto, simplemente eso, encajou todo perfecto. Mm. Foi unha casualidade así cósmica desta? De sí, <risa> un flechazo. <risa> <risa> como foi, Elisa, conta a ver como foi ese encontro? Nos referimos a la canción y todo esto, ¿no? Sí, sí. <risa> Estoy perdida, ¿cómo están los micros? <risa> Nada, pues yo creo que fue así, algo cósmico, como decís vosotros. La verdad es que tampoco nos lo esperábamos, porque la verdad es que la maqueta que tenemos es pésima. <risa> así que que alguien nos diga que una canción, a pesar de el sonido horrible que puedes escuchar ahí, vale algo, pues mm. eso no para nosotros no, tiene mucha importancia. No teñades una, no teñades una relación anterior a, a, no. a este contacto. É que foi, mm. ele, vos veu nunha actuación Escoito esa canción da vosa voz E, e se indicado enganchado aí Bueno, esa canción non a escoitei en directo Esa mm. canción a escoitei na casa un, un día E tranquilamente A escoitei varias veces e Tiña unha duración aproximada O tempo que eu tiña destinado a, a esta peza non? Entón, atopei mm. que había aí un, un certo sentido Logo pedín a letra a ver que pasaba A ver se a letra tamén era relacionada ou tiña algún tipo de relación. Esa ben que, bueno, que todo encaixaba, e como di Elisa, o que pasa que esa xera muitísimo, non é que o tema estivera pésimamente grabado, estaba grabado como se graban algúns temas. Claro. Mm. E de él se extrae unha unha forza, unha potencia para min estupenda e é un tema moi fermoso, non? E, mm -hmm. Eu creo que sempre tiven certo oído para para escolex a música relacionada coas miñ coas miñas curtas e eh, eh, sempre o fixen así escoitei a unha banda eh, no seu sé, momento a xpen eh, en outros momentos pois fixemos nos a, a propia música con tony RG con tony que actualmente é un carro ¿no? e eh, E, bueno, eh, sempre contei con músicos estupendos E con persoas tamén estupendas, a verdade é que sí uh -huh. Bueno, Ana, ti, ti tes alguna referencia dos, dos Cosmic Blues? Pois pues, a verdade é que teño que dicir que non Pouca teño, poucos coitén eles <risa> a referencia eres. que teño e a do programa dos nosos compañeros Pois pues igual que ti teño Son revelados mm -hmm. Bueno, pois pues vamos a escoitar porque eh, todo isto ven a, a conto De que precisamente a banda sonora Desa de primeira parte Do... Da, da serie Amar de Pablo Portero, que se chamar Um, pois pues, ten banda sonora de Cosmic Blues. E mm. que vos parece se si escoitamos esa, esa peza que dá título a, bueno, que, que acompaña a, o audiovisual Amar 1. Um. Pablo, tes algo que dicir? Me parece que que, voy, que vos vai gostar moitísimo. Sí. Eh, eh ver se, mm, ver sí, ese, ese micrófono que hai aí, por exemplo, podemos eh, efectivamente collelo para a para, para cantar e mm. outro para guitarra eh, que Licuá está aí preparando. Y bueno, ¿cómo se llama peza? De decídenos. ¿cómo? Sí, sí. Hey. Sí, puedes hablar así. No, no fue falta que te cheques que oh, vais a quedar mejor así si no te achegues. Eh, ¿Cómo se llama peza? Now I can feel. Ahora puedo sentir. Ahora puedo sentir. Una, toda una declaración de intencios. Vamos allá. Adiante. Adiante. <risa> A verdade é que eu estou gratamente sorprendido Ana Lucecú mm, Non sei ti, pero bueno, me de gustou. repente me acabo de trasladar A outro planeta ao cosmos directamente Unha peza así como moi Casi, Envolente. casi, no, non é un instrumental Pero podría serlo perfectamente Porque repite constantemente E é moi banda sonora verdade Que ten moi bon ouvido E <risas> capta moi ben a música Aí Pablo Portero capinas a la luz de Fixo ben en fichalos. Isto ademais, a xente logo logo os verá, logo os verá aos Cosmic Cosmic. Cosmic. Co cosmic. Cosmic. Cosmic está bien. Cosmic está ben. Cosmic. Cosmic. Cosmics blog blog. Blues. Blogs. Os Cosmic blogs aquí Andrés e Elisa. Andrés e Elisa. Os cabe, sí, sí. os cabe. Os cabe. Pero son ca. Sí. <ríe> Pues si, sí, si, sí, a verdade é que aí máis eh logos verán, logos verán porque eles son son xóvenes, son guapos, eh, o teñen todo, teñen o futuro por diante, a verdade é que van triunfar realmente no mundo da música con esa enerxía. Sí. Bueno, pois eh, eh un poquíño máis deste de, de proxecto audiovisual, algunha cosa máis que dicir de de pois poquíño máis que engadir. Eh sabid tedes que que atopamos a música e cando as cousas coinciden ben, pois o traballo se fai máis doado. Tamén neste neste traballo contei coa axuda de Ferpatiño, que axudoume moitísimo na montase Fer, outro ferrolano. Eh, e bueno, e xa sabedes que nos reunimos aquí un grupiño da comarca pois para seguir facendo cousas, claro. Uh -huh. Bueno, además deste deste achegamento de, de Pablo Portero a música de Cosmic Blues, hai tamén un achegamento un pouco máis global, máis amplo, non? que de sempre aconteceu pois con as súas colaboracións en revistas como Mundo Sonoro, non? E sí. y, y tamén nun blog, un blog determinado, no? Sí, bueno, ah. eh, o traballo nestes anos tamén paralelo ao audiovisual, no? O de curtas, de traballos pois para temas corporativos ou, ou consellerías e demais, tamén se mesturou un pouquiño co, co traballo no ámbito no ámbito musical, non? E, como non son músico e ese emprego moito de, da música, pois mm, si tiven a sorte de coñecer a moitísimo a moitísimas músicas e músicos e, e eso me facilitou tamén ter unha certa conexión con revistas musicais, recuperar certos traballos do pasado con Fernando Fernández Rego, aquel Galicia en Clips, ¿no? o, o primeiro libro que se fixo en Galicia sobre o videoclip, o primeiro mínimo estudio, ¿no? o mínima é eh, Moi recomendable, por certo. Moitas gracias. Moi recomendable, sí. E nada, eh, e toda esa pasase de, de traballo vencellado á música, de traballo fotográfico e de texto, pois o quero reunir que a partir desta de, de semana pois podedes atopalo na rede nun, nun país musical, non? Un paísmusical.blogspot.com. Isto isto non ten nada que ver co Diario al País. Esto non ten nada que ver nin con diarios de centro dereita, ni, ni de derecha rancia nin de esquerda, nin de de nos que dos que non saben nin quen son nin nada. O isto sea, é unha cousa miña persoal que quero compartir coa xente, que non ten ningún afán de lucro, nin sequera co, coas bandas que se promocionan ou das que se fala, e que quero, pois, amosar non? un traballo de foto e de texto que sirva de algún xeito para, para apoiar a, a xente que fai música en Galicia, vaya. Uh -huh. Bueno, repetimos, galiciaunpaismusical.blogspot.com, non? Sí, así é. Galicia, un país musical, todo xunto así. Aí xa hai contidos aí, non? A ver, eh, entramos este fin de semana, neste fin de semana cos eh, contidos xa para lanzar sobre todo a, a xente que temos máis preto, non? Está tanta xente vencella da música, pois pues mira, dende o reggae de Natural Green ata folk, eh, bo, temos a Rubén Artabe, hai moitísima variedade musical. Entón coido que o primeiro será facer un, un pequeno esforzo por sacar algúnha crítica, algún traballiño pequeno acerca de bandas de aquí, non mm, inclusive exacto. tamén dos Cosmic. Non? Mm, que, que vai ter ese, ese, ese objetivo non? de divulgación un pouco sí. de crítica tamén musical. E de recopilación. Tamén sabes, tío, saberás moi ben que a, as veces os blogs mm, teñen un uso para mim estupendo, non? Que como de pequeno diario para ti, non? Pequena mm. asenda... É un, un xeito de ter organizado todo o traballo, non? Uh -huh, uh -huh. Bueno, pois pues aquí están precisamente os protagonistas desta desta canción Desa eh, banda sonora da primeira parte da serie Amar Amarum, Andrés e Elisa Vamos a falar un pouco con eles, non? Ana? Claro, que nos Vamos conten Vamos a falar con eles, queremos que nos conten algo máis Cosmic Blues Bueno, por que ese nome? Pois pues, se eh, non me ten algún... ¿Alguna orilla especial, Andrés? Sí, tiene, es el nombre de una canción de que nos gusta mucho de Janis Joplin. Como mm. ella es fanática de Janis Joplin Perdida, sí, yo sí. más o menos también. Entonces, esa canción nos gustó y nos mm. pareció apropiado el nombre. Mm. ¿Soles so so so so so muy nuevos los dos, no? Vamos. Sí. Mm. ¿Cuántos son ustedes? No, yo, 19. ¿Efanove? ¿Noviño? Venga. ¿Y ti, Elisa? 20 años. Mm. ¿A que tampoco me hizo micro? Porque vimos algún emase túa pues, precisamente con un póster, ¿no? De Janis Joplin. Ah. Eh, eh, <risa> eh, <risa> eh, a mí, a verdad, me sorprende, ¿no? O sea, siente así, nueva y tal, sorprende positivamente, non o sea, que a xente nova a partir de escoitar a música nova, que é eh, unha realidade, está aí, no, fóra parte da, da paisaxe contemporánea, entón que se saboa mal a pois a radio aparece a música nova, ¿no? Pois pues que esta xente con 19, 20 anos escoite a Janis Joplin, no? O sea, tedes aí máis maiores. O... me parece unha pequena maldición, non me parece demasiado bien. Me gustaría haber escuchado que hubiera artistas ahora mismo en la actualidad que mm. no se hubiese dado ganas como Janis la hora. Mm. a Janis Joplin mí... de escucharla ahora. Creo que The Bangles que remontan a 60 años mm. algo. A mí me lembraces un poco también el rollo este grunge, así de de ahí pues, 15 años, no sé, esa música casi que que aparecía así como muy silvestre, ¿no? Y tal, mm -hmm. un rollo así hippie pero contemporáneo. <risa> sí, sí, por eso que esas ese claro, rollo de ahora con tempo puedes hablar fa libremente de estos temas, pero entonces <risa> daquela non te arrepentirías moitísimo sí si, si sí, sí, sí, sí, pero bueno me acordo aqueles programas de, de Radio 3 que e tal que puña moita música desta de así sí, neo-hippie no, independiente de, independiente no, daquela que se chamaba de 4 a 3 me acuerdo que presentaba o que, Ay, lo, sí. logo fuera director de Radio 3 e puña así un montón de música desta de que la, era o rollo grunge ¿no? da que lo estaban haciendo e tal de, de bandas estas Nirvana no e pues toda esta xente e ¿no? no sé te lembran a él me lembra un pouco ese rollo así como que que que, que fecais, renaza todo isto todo, todo é cíclico, no e parece que, no sea, da xente da vosa xerazón, así que que música escoita Tedes así un grupo de xente que <risas> bueno. que manexa esas <risas> eses gostos e tal o Más o menos. Más o menos, hai de todo. Hai de todo, sí. ¿no? Sí. Uh -huh. Pero na casa, por exemplo, ti eres fanática no de Janis Joplin e tal, tes moita música dela, de porque a porque tes en máos maiores ou porque mm. como como veo esa afición. Eso o sea, viño solo, non sei. Sé, investigación persoal. <risa> es que sí. Claro. Internet asuda moito tamén, sí. ¿no? Sí. Menos mal, porque... Menos mal, <risa> sí. Que a radio está pouco que poña moito agora pues no. Janis Joplin, ¿no? <risa> Bueno, e cales son os proxetos de, de Cosmic Blues? O sea, que estades aí preparando, agallando o sea, Estamos preparando un videoclip, videoclip con Pablo clip, Portero Aí está, está, ese videoclip, mm -hmm. sí E próximamente tamén gravaremos unha nova maqueta con unhas canciones E mm -hmm. ponernos seriamente en el mundo da música, dar conciertos e mm -hmm. eso Que canción todas? vai ser alícida para o videoclip? Esta de, en agua Ah, esta precisamente, bien, claro, precisamente, claro, claro, claro Claro Que unha taseta de presentación casi no Do, sí. eh, da, da formación. E mm. que outros temas tedes así que vos sintades aí orgullosas? Bueno. De, de que vaya tema que fixemos e tal, porque isto é es da autoría propia non? Sí. Sí. Sí. Mm. sí bueno nos cuesta autoconvencernos a veces de que sí. nos gusta lo que hacemos <risa> pero yo creo que eso le pasa a todo el mundo no lo que hace uno al principio dices no, no, Muy crítico, <risa> no sabes. luego cuando ya lo escuchas unas cuantas veces y de, bueno, claro. pues aún no está, está, tan, no está tan mal mm. sí, pero, bueno, que sí que... Mm. Sí, pero bueno, hay alguna canción que sí que por ejemplo, ¿alguna que vas a tocar ahora? ¿qué vamos a hacer? bueno <risa> a tocar. no tenemos pensado tocar no tenías pensado película, tocar sí. más o sea, vale, teníamos pensado tocar otra a... pero no nuestra Ah, ah. bueno bueno mm. bueno, bueno. Sí. pero si sí, tenemos más canciones mm. como por ejemplo Yo cambié en Apple que es así una reflexión existencial mm. Mm -hmm. otra que mm. se llama On Journish una crítica a la religión ah. <risa> bastante directa mm. yo creo que esa es apropiada, no, esa ah, apropiada. apropiada ¿no? <risa> bueno, mm. ah, no sé, no no sé. Está <risa> preparada. tiene preparada otra me parece ¿no? sí. o sea, sí. ¿crees que explicarla y tócala? Sí. bueno, es una canción popular hecha por Buffy saint Mary De, bueno de los años 50 60 una canción muy conocida folk mm -hmm. se llama koda adiante <coughs> I'll teach you Jan and I'm a I was talking on you know, my brothers, you know, it's all the slave of mine and But I kept telling you about them and I left them They were cold time Running real Running real uh, yeah. One more time yeah. The reason I is the reason I work it's a the reason I sleep and the reason I try If I assume my devotion we all feel prepared For good time we keep behind us as a broken man With me Running real Running real La And this I'll raise you around It's all going down to hell Where my life was beginning But there'll be somebody, baby Who won't leave me alone Uncle John will be waiting to punish tomorrow role Don't be real Don't be Don't feel one more time feel Don't feel one more time I feel I need feel one more time Que, o, o do mellor é eh, do mellor que, que se tiñou vido aquí en Divertimento Bora Pequenos Monstros eh? unha forza tremenda si sí. alucinante si, si, si esto promete cando cando oi destocar por aí algún sitio xa a, a vista concerto 5 de marzo Tasca da Bella Tasca da Bella 5 de marzo que cadra en sábado creo, ¿no? sábado, sábado. Domingo, domingo, domingo unha ah, sesión vermú na Tasca da Moi ben, pois pues anotade, eh? 5 de marzo, domingo, sesión Bermú na Tasca da Vella no Porto, un sitio además que está moi ben, así pequeñiño e tal, curioso, hm? Aí no Porto. Para o antes nos falaron os Flores de Flor. Cosmic Blues, Andrés e Elisa. Bueno, Andrés e Elisa, algunha cousa máis que queredes dicer? Alguna mensaxe especial para a xente que está no Cosmos? Un mensaxe. <risas> que se preparen, <risas> que se vayan preparando que veñen Andrés e Elisa, Cosmic Blues. Bueno, Pablo Portero, alguna cosa máis? Pois non sei que gadeira a marse desto Xa vendín aquí a, os rapaces estes que, que son moi xóvenes, como ti dís e tal E, bueno, e, e nada, e, en canto a volta do grunge e demais, pois, home, eu coido que xa sabías que voltaría o grunge, eu agardaba que voltara En momento, tiña que... E habería que, que escoitar este momento, contando os chavales que en Jeff Buckley e, e que o seu pai tamén tocaba e tal E nada, e aquí estamos, con 37 anos, pois, estes es, este convintes <risa> É sí, o sí, pues, eh, eh, que hai. É eh, unha eh, unha continuación. Esta é a situación, quero eh, claro. dicir, todo todo así. Pronto chegarán os os netos, los... non? <risa> <risa> bueno, pois pues, moitas gracias por estardes aquí, Andrés, Elisa, moito obrigado, Pablo Portero, moito obrigado, estamos obrigado, en contacto gracias. como sempre. E bueno, eh, está aí Elena, vamos a Elena. Hola, temos Elena. que saudar a Elena. Que tal? Queres dicir algo? Queres micro aí. Sase... Que nos cante algo Elena. Al queres cantar algo aí? O sea, que ven sí <risa> No me mires así, Elena Ahí está, ahí está, Coye, amigo, ahí está. No, no me animedes que sabes que me venía sí, arriba Sí, claro ya <risa> o sea que te tenemos aquí, tenemos que aproveitar Yo no contaba con esto <risa> No, mira, tenemos aquí una guitarra y todo Sí, no sé sí, sí. Así en plan para, para acabar y tal Si, si te animas a outro no? día, outro día. Otro, otro día. Ben, así con outras cousas claro. <risa> Bueno, pois pues, moitas grazas e nada, pois pues, até a próxima. Até a próxima. Moito, Moitos éxitos e nada, pois pues, o programa este podrás escoitar, se sabedes, osia a a madrugada, cara a unha da madrugada, pois pues, soará este programa en Radio Free e despois no podcast aí poñeremos o programa completo. Moigradísimo. Vale. Chao guitar solo so do Bye. Coa música de Pat Metzeni Dave Holland E Roy Hans Que seguimos en divertimento es para, para pequenos Divertimento para pequenos monstruos En Radio Filispina Edición do venres 13 de febrero do ano 2015 mm. Coa nosa senda co bagalume da noite farolá A Ana de co. Sí Este fin de semana estamos así como Moi de festa hai moitas festas de antroido, estas cousas e imos falando dunha delas Oxe, venres 13 de febreiro a Lina Tascabella, que hai nada falábamos deste local que tan bonito e eh, mola tanto e eh, sempre están facendo sesións vermús os domingos coa súa terraciña, os seus pinchos e tal pois Oxe celebra fest, unha festa de antroido vai a ser unha festa de antroido temática Non imos dicir de que, pero que o van a currar mogollón Porque están aí estaban traballando na decoración en todo E bueno, vai a molar mogollón E vai a ver unha actuación dunha xente que se chama os Beach Boys Show O se ven restrezo Un conxunto vocal As nove e media comenzará a festa Así que podedes disfrazarvos E vai xa de ali a primeira hora as nove e media, media a Tascabella Que oides pasar moi ben E continuamos con concertos aquí en Ferrol, na nosa cidade eh, Benres 13 de febreiro, hoxe Na sala Superoito, que como sempre todas as semanas hai concertos O xo e xa houbo algún eh, O xe benres tamén Vai haber dúas actuacións Os primeiros van a ser Fufu Fufu O Fufu Non sei sé si se os controlas Os controlas, André E coñazo <risa> a Fufu Que da miña relación Non, estes son Fufu É pues eh, un marrano, grupo de aquí Mariana Rajó pues. De Ferrol Que mestura rock, funk, soul E outras influencias Dando lugar a un son persoal e inconfundible Naceron no ano 2000 Daquela chamabanse Fucking Funky A, a min si sí que me soan estes aínda que non os vi nunca Quén? Fucking, fucking. fucking Funky Fucking Funky Andebrusky and Beat. Uh, fucking Funky. <risa> no, <risa> y no. ahora son Fufu. No te, no te queréis ah, tener ah, una conversación. ¿no? Ah, a cantante seguro que a conoces. Chama-se Rebeca Bouza. Rebequita. De toda sí, vida. De toda vida. Guitarra Antonio López. Benny Bouza Novaixo. Johnny Fingers nos teclados. Javier Niebla. Una batería. E Ramón Fernández. Una guitarra. Es gente conocida. Músicos coñecidos de vamos aquí. Vamos a escritarlos un poco. Son Fufu May... Fufú, son, ¿no? Sí. Fufú. Y esto se llama My Own... ¿Cómo se dice eso? Own... Son. My, my Own Son. A mi a propia canción. Sí. <risa> Moi boa pinta, é? Eh? Estos eh, ben restrece Si, sí, isto... Non, estes non son a Tasca ah. A Tasca fai unha festa de antroido Como dixemos antes, cunha actuación Dunha xente que se chama beach Boys Pero non sabemos que... Bueno, eu non sei que son Pero vai a haber unha boa festa E dicía porque hai que ir a Tasca Bella Que é un sitio moi chulo dentro destos es cando toca. Pero podedes de ir a Tasca cabella tomarvos un ali e despois na Superoito ás 10:30, 10:30 pasadas, porque xa sabedes que na Superoito sempre os concertos poñen que hmm. que me faz, a ah, que estou moi sí. preto. Eh, que poñen unha hora, pero logo sempre se retrasan un pouquiño na Superoito, así que ben, sobre as 11, ou unha cousa así, digo eu que empezarán estes. O Ose vén 13 de febreiro. <risas> E despois deles sí. tocarán tamén outro grupo que se chama La Mula, que tamén son de aquí. La Mula, La Mula. La Mula, estes os coñece o grupo de os Osirmas Mosquera, mm -hmm. Chechu e Carlos, Carlos Mos, antes soa. Aquí están soando, Míticos. No, estos non son, vamos a ver si logramos... Si, sí, si, sí, si, sí, son, son eses son? que tes aí. Son La Mula, estes. No. Dalle, pinchai ahí. ahí está, La Mula. Mula en directo de máis tal cual. En directo noutro concerto na Sala Superoito. Esto saquei de YouTube, deses de vídeos que colca, colga Rubén, porque como non atopaba nada, pois pues, collo de aí, co bien. seu permiso, Muy sempre. Bien. unha unha noite animadiña de Oser sí, de ese. funky, de blues, rock e de todo. E de Mulas. E de Mulas. Na Superoito. Este concerto de Fufú e da Mula vai a comezar ás 10:30, como dicíamos antes, igual se retrasa, 11, botade 11 ou así. E tam é de Balde, é de Balde. Venres de Entroido, concerto de Balde na Sala super Superoito. E xa un poquinho máis tarde A iso das doce da noite Medianoite Noutro local mítico de aquí de Ferrol Que é o Pinsapo, Pinsapo Bar Alí en tamén O xe venres trece de febreiro Vai haber unha actuación que eu non penso perderme De rapaz que se chama Rodrigo Cuevas Te o coñeces, non? Era membro de la Dolorosa Compañía Ah, sí, sí Lembras a Dolorosa Compañía que estivo por aquí Si, sí, estivo Ay, no... No bar ah, de, no de Narcés así, No, no Cantón bello, no bello tamén no Pinsapo, no Manchita uh -huh. Que lembranzas do Cantón Bello eh, verdade? Que, que magua, Si o botamos no? que, moito de menos Botamos moito de menos o Cantón Bello mm. sí, sí. Bueno, pues, pois falanos eh, Pois este era un dos membros Era un rapaz e unha rapaza Lúa e Rodrigo E agora el eh, Rodrigo Cuevas Nesta ocasión ven Cun espectáculo de copla Humor, cuple, cabaré, burlesque bude, Bodevil quen caixan a perfección coa música electrónica o acordeón e a música tradicional e aquí temos unha pequena mostra do que fai este home. Nun que se ven aire toda chaleva e toda chaleva eleva xa toda anda maruxiña nun vai a Este Rodrigo Cuevas que estará no Pinsapo O Xevenres 13 de Febreiro A Iso das 12, comenzará o concerto E de Valde E vai a estar moi divertido Porque este home mesmo te canta Un tema de Sara Montiel como un de Queen e, Seguro que vai a ser unha festa por todo alto la <tose> E xa pasamos o sábado 14 de febreiro Que ven sendo mañá Mañá sábado 14 de febreiro Tamén na sala Super 8 Hai outro concerto Neste caso nun grupo que se chama Big Band Theory Vai a ser ás 11 da noite eh, Son versións Versións de clásicos Do rock e do soul Queen, Led Zeppelin, Tina Turner, Bonnie Tyler Janis Joplin, Foo Fighters Vamos, un pouco de todo é Unha banda de Ponte Deume Que le va xa... Dende 2012 Empezou a súa vida E a súa carreira musical Este concerto tamén vai a ser de balde Alina Sala Superoito Estes que escoitamos de fondo Non son eles Pero si sí é un tema, unha, un tema Que seguramente poida soar Porque si sí que o toca esta xente E máis festas de entroido, sen concerto, pero con moi boa pinta. Se queredes disfrazarvos mañá e ir de festa aí, e pasalo moi ben, podedes eh, acudir eh, mañá sábado 14 de febreiro a San Sadurniño. Antes falábamos de San Sadurniño. En San Sadurniño que está aí, pertinho. San Sadurniño connection Claro, está aí, está o temos ao lado. Está a vanguarda, a vanguarda agora en San Sadurniño. Claro que si sí. e sigue aí a sala de cine... Sí. En a sala de cine vai haber tamén unha festa de entroido Con Autómatas Beat Sabes que son? Si, sí, si, sí, Autómatas Beat son os nosos ex-compañeros De Radio Freelance Iván, Iván de cine mm, e, compañía. e compañía Que montan unha Que vamos de, Eu creo que que vai a maña a sala de cine A festa esta de entroido As 11 da noite vai a acabar ata mañá Bailando con eles Porque unha pasada sí, yeah. E así por encima, tamén podemos dicir que maña sábado, falando de festas, sábado 14 de febreiro no Pinsapo tamén vai haber unha pinchada de Please Don't Touch DJ que, que ven sendo Elga Méndez que pon moito rockabilly, garage, surf, soul e moito máis, a partires das dúas da maña, a mí me gusta moito como pincha Elga, sí. e sempre que vai ao Manchita ou Pinsapo se sempre intento ir porque É moi, moi animada a noite con ela Eu sempre que teño farinxite Me pincha elga <risos> E despois do servizo de ausencias de elga Pois pasamos a Coruña Porque isto que está soando de fondo É un rapaz que se chama Néstor Pardo Que hoxe ben restrece de febreiro Vai a presentar o seu último disco No Garufa No Garufa Club alí en Coruña este álbum chamase Let it say este ano pasado entrou de novo no estudo, xuntoca a súa banda para gravalo e xa o seu segundo disco 12 cortes de composición propias, grabados nestes estudios Santa Cruz Recordings e ali vai a estar, no Garufa? a mi me gusta moito este tío, porque xa o vi un par de veces, tanto na Nale Club, creo recordar, e tamén estivo no Manchita, creo que hai uns meses ti non o biches, no, no estaba salí pois te perdiches un gran concerto eu fun así con curiosidade tal. e tal e me gustou moi O prezo é de 9 euros en taquilla Porque oxe xa non pode despillar Anticipada e vai a comenzar As desde a noite no Garufa your life looking at my shit here bueno pues vamos a escutar un poquiño de, de ese artista, ¿no? ¿Cómo se chamaban? Pardo, Néstor Pardo. Pardo, eso sabemos es antes. Ah, seguinte. siguiente. Sí. <risa> Fálenos un poquillo aquí Ah, pues no, no está O que teníamos que falar de él Bueno, creo. pues Fala de otra cosa Sí, sí, sí está es que Esto no entiendo Este programa que te aquí Para ponerme a música sí, Es un poco raro Está un poco numerado raro esto Sí, o 181 ponme O ah, 181 Sí, era ese de... Eso, era lo que quería escuchar Este lo conoces A ver, ah, dime quién es Este es Sam eh, Hoffman Sí, Con su proyecto Body Cocktail ...que un proyecto muy vanguardista, a es un tipo muy peculiar... ...está muy bien sellado a nuestra comarca... ...ven sí, constantemente aquí ven a, a Galicia... ...está enamorado de Galicia... ...está, enamorado sí dos, dos orrios, está de enamorado, sí, dos horrios... ...de Galicia, sí, dos horrios... De, de, de, de, ...de cosas pétreas, en fin... ...y la verdad es que esos espectáculos... ...en chiringuitos y en bares de toda circunstancia... ...en maldades, son dignos de, de, de ver... ...de ver, por lo menos una venda <ríe> vos a vida... ...aquí está, Van Hoffman con su proyecto... ...Body Cocktail... I like E donde van a tocar estes os body cocktail? Pois pues mira, Xan Hoffman hai I... Un par de días ou así iniciou esta mini xira que vai facer por Galiza De novo, porque voltou De novo, porque hace veces era quincuagésima Si, pero, de <risas> sí, sí, pero de... ven cada ano E <risas> ademais cando vai vir xa te avisa Te manda unha mensaxe con antelación Eu hai un mes xa me mandou unha mensaxe en plan, Atentos, que vou <risas> Xa hai vai facer xira a no, San Hoffman Temos, temos dos minutos eh, Pois hoxe vai estar Benres 13 de febreiro no Club De Coruña As 10 e media O prezo de entrada é de 5 euros Van a tocar unha banda de garaxe de Coruña Que se chama Ultrasurf Vai haber tamén unha presentación Doutro grupo que se chama Murdox Murder de Vigo E logo va a estar Zan eh, Hoffman, que é este cruner Electropunk de Kentucky Que sempre ven por aquí eh, O día 11 vai a estar en Bueu Se non o podedes ver hoxe En Coruña actuará tamén o día 14 de febreiro, mañá sábado en Vigo en Distrito 9, o domingo 15 estará enchantada no Feirón de Vouzas, o martes 17 en Coruña outra vez no Tío Bido e o 18 en Santiago en cancha Cachan Club. <risa> e da música esta terrestre de San Hoffman e o seu proxecto Body Cocktail que estaráouse 13 no Puti Club en A Coruña e despois por xeitos máis como Bichedes. Que máis? Marchamos a Compo, xa rapidiño porque temos que, sí, que ir terminando. Sí. O xe venres 13 de febreiro na Sala Capitol, Mambo Yambo. Dende Barcelona chegan para ofrecernos un directo explosivo. <risas> Son unha banda instrumental creadora do son jambofónico Unha mestura salvaxe de rock and roll, rhythm and blues, surf e swing Pois pues este serán os Mambo Jambo Que están os 7 restreza na Sala Capitol Por 9 euros Levan xa 2 álbumes no mercado E agora este ano van a gravar o seu terceiro Non lle perdades a pista E o sábado 14 de febreiro Tamén na Sala Capitol alí en Compostela Un concerto que non vos podedes perder Por nada no mundo de James Hunter Six, un músico británico que pasou de ser o apadrinado de Van Morrison a facerse un oco dentro dos soulmans actuais máis respetados. Vilín, aquí o temos a de James Hunter Six. ¿Dónde vai estar dis? Vai estar na sala Capitol de Compostela mañá 14 de febreiro As 9 da noite A entrada anticipada costa 10 a euros En taquilla costa 10 8 E ainda que un músico que leva xa 20 anos de carreira Tan xote en 5 álbumes eh, Pero vamos que Un tío moi importante xirou con xente Como Aretha Franklin, Van Morrison Eta James ou Willy Nielson E agora van aí a presentarnos a Lina Capitol en Compostela maña día 14 o seu último álbum Minute by Minute. E con lo Analocecú, non sé se si hai algúnha cousa máis por aí... Eh, bueno, podría decir que mañana se está despor Vigo Mañana 14 de febrero En no aportado sol en Vigo Dentro de la programación de entroido De, de, de esa ciudad Voy a tocar Kiko Veneno Que voy a dar un concerto Repasando todos los seus temas da su carrera A soy toda tarde De balde en no aportado sol mm -hmm. Mira, mira, que está sonando por ahí de fondo Ay, sí, sí. Tenemos ahí a Kiko Está Kiko, hola Kiko, ¿qué tal? ¿Ven? Muy bien, como siempre Vitillito Venga E xa que se pode rematar, Ana, porque estamos a... Bueno, pois pues teníamos alguna cousa máis, pero como estamos así... Hay que marcharse. Hay que marchar, hai que marchar. Hay que marchar para deixar sitios ao seguinte programa que ven, xa, claro. que por aí, xa, a punto de entrar no estudio. Sí. A Xavi Malespina e a Esperanza. Espe. Son revelados, non volo perdades. De momento nos marchamos. Lembrar que a redifusión do programa é, pois pues, esta mesma madrugada, madrugada xa do sábado, a unha. E despois o martes estaremos por aquí xa mañá creo que a partir de las 11 de la mañana, pues en redifusión también. Así que, escuitedes donde nos escuitedes, saúde y nos vemos. Una minera edición de divertimento para pequeños monstruos. Saúdo, sana luz, E.Q. A Abur. Dice la gente, dice la gente que de algo hay que vivir. Solo se muere una vez Yo creo que eso no es así Se muere muchas veces Yo siempre muero por ti Se muere muchas veces Yo siempre muero por ti no matará el chaval